God morgen, alle sammen. Flott med start i dag. En ny taleserie som vi har valt å kalla for en ny start. En ny start, og nå vet jeg ikke hvordan det är med deg, men sannsynligheten er rimelig stor for att ganske så mange av oss som sitter här inne har prøvd et nyttårsforsett en eller flere ganger i løpet av livet eh ett nytt oss har sett med bestämta oss för nu och lovar oss själ att vi ska antingen börja någon nytt eller så ska vi sluta med något man har gjort. Enten ska man sluta med en dålig utvane eller så ska man en ny god vana. Och poängen med detta är att nytt oss har sett ehm en noa som jag tänker att flesta parter har prövt och samtidigt så vill jag också si det med ganske stor sannolikhet og sikkerhet, at fleste parten av oss har også misslykkes med det. Det er godt hvert du er her, blant de få som har klart alle nytter oss etter. Og jeg sier ikke at alle misslykkes og hopper av et noe uke, men ganske mange av oss har gjort det. Altså, vi satt oss et mål med gas, med stor innsats og stor lyst inn for å vinne dette her målet og få det til, og allikevel, selv om jeg de beste intensjonene, den største intensivet som jeg bare kunne finne i hele oss selv, så etter noen få dager, eller noen få uker, så sakte men sikker, så sklir det tilbake til det gamle livet igjen. Og det er ikke det at vi ønsker det. For vi ønsker jo å bære helse, vi ønsker jo å synne livsstil, vi ønsker jo gå ned i vekt, og vi ønsker jo å mer, vi ønsker jo å mer i Bibelen, vi ønsker jo be mer, det bara att det, at det nya livet det nya som önsket har som oftast en kostnad med sig. Ändring har en kostnad med sig och når det blir nog kosta så har med som människans tor att den stas sig åt tillbaka och komma på och bara huska på allt det goda det kom komfortabla som var för. Sant? Sånn? Så som när mig flyttade här till Marbother i Lyngdal i fyra år, när jag tänker tillbaka på Brynne så er det jo bare de gode tingene jeg kommer på. Så lener jeg meg jo alltid minne på meg alle de dårlige tingene. For eksempel en dårlig fotballlag. <laughs> og så videre. Men poenget mitt er dette, at nyttårsversettet er å love noe. Det å sette seg mål. har en kostnad. Og mange gånger når vi møter kostnad og kjenner kostnaden, så lengter med tilbake til det som var før. Og det er i det som skjedde med når Moses som ble sent ut for å ta og hente ut Israels folke fra islaveriet i Egypt, det er det som skjer. I 400 år hadde de slaver. I 400 år så hadde de ropt etter Gud, og i 400 år hadde de drømt om noe annet, noe nytt borte fra elendigheten de hadde. Og i det de kom ut i fra Egypt, og jubelen var i tak, liksom, og de kom til grenser og skulle in i det nye landet, så av en lang grunn så stoppet det opp. Og det står at de har lyst til å komme tilbake til Egypt. Kostnaden for at de ikke valgte å gjøre det, og stole på Gud, dette stedet här var at de måtte gå 40 år i en ørken. De kom ikke tilbake til Egypt, de måtte gå i en ørken. Og tingen den, og dette er veldig viktig med å få med oss. De hade sett alle hva Gud hade gjort og vem Gud var. De hadde ikke møtt han ansikt til ansikt, eller det var Moses. Men de hade sett hva Gud kunne gjøre. De hadde alle sett at Gud sendte ti plager inni over Egypt. De hadde alle jublet når de såg at Gud bøyde fara i hjertet, og sitt hjerte, og fikk fara de har alla sett Gud leda folket som en om dagen och en eldstöd om natten. De har alla sett att Gud delte havet och de kunde gås törskod over på en andra sida. De har alla sett stora och mäktiga ting och upplevt det same Gud. Och alliga väl och här poängen. När de för första gång för första gång måtte stola på Gud og ta det første steget selv. Så stoppet det helt opp. Og de nekta å det som Gud bad dem om. Det var håndbrekket på. Full stopp. Og så kan man spørre seg selv, hva i all verden gjorde dere det? Etter 400 år som slava, hva for stopper dere nå, når dere er ett steg for att komma in i det som Gud önskade och plus någon kamp också vi göra. Och här är poängen, jo för dig helt till nå så var det Gud som hade gjort allt. De hade varit tillskuret till allt. Men det var Gud som hade gjort att de ensam synligt jubla, dansa, klappa, prist och ära Gud för allt han hade gjort for dig. Men nå for første gang, når Gud bad dem å stole på han. og ta steget selv, så var det ikke det at de hadde glemt hva Gud hadde gjort. Det var ikke det at de ikke hadde sett det. Det var ikke det at de hadde merket og opplevd at Gud var for de. Nei, dette handler ikke om Gud. Dette problemet var at de ikke hadde tro på sig selv. Og fulgte seg selv med negative tanker. Følgte seg selv med det negative. Vi håret på det, legger det i hjertet sitt. Du ser det at tingene er den, at alt for mange gånger så tror jeg at vi glemmer hvem Gud virkelig er. Og hvem vi virkelig er i Guds øynene. Alt for mange mennesker går rundt og kjenner seg ned og slår på innsiden. De liker ikke den de er. De fokuserer på alle feil og på svakheterne. De er konstant negativ i seg selv. De spiller igjen og igjen denne melodien som forteller dem om de store feilene en gang gjorde, eller alle de feiler de ikke skulle ha gjort. De tenker, enda en gang så gikk det galt. Jeg kommer aldrig til å klare dette. Enda et løfte som jeg brøt. Enda en gang så ble jeg for sint. Jeg kommer aldri til å bryte denne eller jeg kommer aldri til å klare å det som han eller hun gjorde om meg. Og summen av det hele kan forplige at en tenker, Gud kan vel ikke elske meg, når jeg ikke når det nivå som han trenger for å elske meg. Og i stedet for å leve et liv frem med Gud, et liv der en finner glede, et liv der en finner styrke, et liv der en på en måte smiler til seg selv og takker for det en har fått. Et liv der en på en måte kan være både til glede og styrke for andre med stor tro til det som Gud har gitt. Så lever de med et liv med konstant krig på en siden. En kamp som kjemper om er jeg den som Gud har sagt meg er, eller er jeg ikke. Og jeg sier ikke dette at, at man skal godta synden, jeg sier ikke det Jag säger inte att man ska godta såna. Jag säger inte att man ska acceptera allt och liksom putta ihop den här kärlehetssäcken som vi har och och säger att Gud och kärlek så då går ju allt rätt. Jag säger inte det, men det säger detta här at så länge vi lever här på jorden så vill med vara vi på väg. Men vill vil alla vara på en vandring där Gud önskar att vi ska ta två steg, stole på han och komma tillbaka till han igen. I Gammeltestementet og Jeremia 18, så står det at Gud henvender seg til profeten Jeremia. Og det Jeremia får høre dette her, at Gud han beskriver seg selv, Gud beskriver seg som denne pottemarkeren, en pottemark som aldri gir opp, men som tar det som selv ser heik, nuset og ødelagt ut, og så begynner han å forme på ny igjen, på ny igjen, på ny igjen, og han gir aldri opp. Gud gir aldri opp. En portemarker. Det som i punkt for oss kan se ut som en klump, noe som er helt i bruklivet, det som med lekken tenker at nå er alt øyelagt, det er ikke håp her lenger, det er å løfte portemarkeren der og så begynner han å forme på den igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Fordi portemarkeren leiter alltid til potensialet, etter det det var meint å være. Så tar en bit etter en bit, litt etter litt, og så får man det som det var meint til verden. Det vi lett kan tenke at allt er øyelagt, håp er ute, det man kan tenke at vi aldri kommer til å overvinne dette, vi kommer aldri til bli god nok, det vi kan samlinge oss med andre sig med vi har ikke det som ska til, og sette oss selv til siden, Jag trekker oss bort, eller det som mange så finns sig når de kommer opp i en vild salg, ja nå får noen andre ta over, for nå har jeg gjort med ett. Det er vel portemakeren, og Gud sier, som leirene i portemakerens hånd, slik at dere enda i mye hånd. Og poenget er dette, at det vi kan si at ting er mulig, det med kan si med vi kommer aldri kommer til å overvinne denne synden, jeg kommer ikke til å komme i mål her, jeg kommer aldrig eller jeg kan ikke, det finnes ikke disse ordene i Guds bibliotek. For i Guds bibliotek så er det jeg kan, jeg vil, alt er mulig for mig. Men som Isas folke måtte, små må du ta det trosteget «Jeg kan, jeg vil, og ingenting er mulig for meg». Du ser det at så lenge vi går rundt og tenker at oss er imot oss, så lenge vi går rundt og tenker at vi ikke har det som skal til, så lenge vi går rundt og tenker at Gud ikke er fornøyd med oss, eller vi ikke kan, så vil vi faktisk stoppe som Israels folke. Snu oss tilbake og begynne å på om det ikke var bedre det vi før var. Gud ønsker vi skal gå fremover, men vet du kan vi du stopper og sier ikke holde mål, tenke negative tanker om oss selv, og sier «Jeg kan». At Odds så jeg er for store, så vil vi snu som folke og gå tilbake. Sannheten derimot er dette, at ja, det kan gått være at Odds og jeg er dig. Det kan gått være det ting du har møtt i liv som er så vonde og smertefølgende. Det kan gått være du står i ting mitt i livet og mitt i familien din. Men sannheten er også denne, at Gud han er for deg også der. Gud er for deg, og Gud vil. Som leirene i pottmarkers hånd, slik du i min hånd ser ut. I salm 139 uttrykket David som var konge i Israel Norge, når han skriver dette, «Jeg takker deg, for jeg er så underfull laget. Underfull av dine verk. Ja, det vet jeg godt.» Og grunnen David kunne si det, var at han visste kan man var. Han visste han var underfull lager. Og noen av poenget David kunde det, var at David ikke sammenlignet seg med alle andre. Slik at Gud fikk lov til å snakke i Davids liv. Du ser det etter vår liv, våre dager og våre utfordringer, de er i stadig endring, samfunnet endrer sig, allt det runt oss endrer sig og nå går de i kjempe stor fart, det har vel aldri gått så fort som nå, men sannheten er samtidig at Gud, han endrer sig aldri. Gud, han er den samme. Det han har sagt, det står fast. Det var Gud som skapte hele universum og alt som lever på jorda. Det var Gud som delte røde hav og lot Israels folke gå størst Det var Gud som ledte Israels folke, som er skystøtte om dagen og ildsøyl om nattet. Det var Gud som valgte å bøye seg ned og bli menneske. Det var Gud som åpnet øynene på de blinde og reiste opp de lamene. Ja, det var Gud som mette 5 000 mennesker for uten kvinner og barn, eller menn for uten kvinner barn, med to fisker og fem brød, og det var Gud som valgte å sette seg ned med toller og synder, og gikk i sammen i dem, og det var Gud som kalte tolv vanlige menn helt inn på livet sitt, og valgte å leve i sammen med dem i tre år, og det var Gud som selv valgte å henge sig på et kors, for å dø for våre synder, våre negative tanker, slik at vi skulle slippe å gå og bære på dem. Johannes, den ene av Jesu sin disipl, han skriver dette, etter han blev kjent med Jesus. Han lærte noe. Han skriver, grunnen til vi elsker, grunnen til jeg elsker, er fordi han elsket oss først. Det var Gud som så deg først, elsket deg først, og utvalte dig først. Og ikke du som så han først. Elsket han først, og han først. Det var Gud som valgte dig. Og tingene denne at vi lever i en verden, det er med lett ting på prestationer. Og det kan lett føre tanken, at, med seg den tanken i kristenlivet også, at, og i vår tro på Gud, at vi må prestere, vi må få til noe i livet vårt, ikke feile for å bli godtatt. Vel, det er ikke sånn portemakeren er. Fordi hos portemakeren er ikke din verdi basert på hvor flott ting ser ut. Hos portemakeren er din verdi basert på råmateriale. Og at du har valt å komme til den akkurat som du er. Fordi han valgte faktisk deg først. Han älskade dig först. Han utvalte dig först først, og Mose att. Jesus säger detta här själv. Dock gör jag ju utvalt mig. Nej, nej, det är inte sånn detta. Dock gör jag ju utvalt mig. Men jag har utvalt dig. Och jag satte dig gå ut att bära frukt, en frukt som var men då han valte dig. Han elsker deg og han vil ha deg og ikke prestasjoner din. Da tenker jeg sånn, la det være sånn målestokk at med vel og ge oss til han. Med alt det med med hele livet vårt og la han få forme oss akkurat der med nå i livet i dag. Her i uka så satt minste jente av oss, som hette Vivian, og meg, og gjorde leksis sammen hjemme. Og da hun plutselig sa dette her, pappa, det er noe dumt jeg må fortelle, og jeg kan se det på hele ansiktet til Vivian, at det var noe dumt som hadde skjedd. Så hun sa, pappa, det er noe dumt som jeg er nødt til å fortelle deg. Og når jeg spørte henne hva dette her dumme var, så sa hun, det skjedde noe på skolen i dag gjorde meg skikkelig flau. Og så spurte jeg henne opp til flere ganger, for jeg der satt vel, visst langt, langt inne. Det var tungt å si det. Så jeg, så jeg spurte henne, hva var det som skjedde? Jo, så sier jeg til slutt, og, jeg kjente jeg ble så flau. Fordi jeg ikke visste hvordan jeg skulle uttale et ord som jeg leste. Og det kan man dramatisk i 4. klasse. Andre, ja, det kan være dramatisk for oss også, bare det jeg har sagt. Mander, hun leste høyt i klassen, sant? Og så kom hun til et eller, annet, var eller noe, et eller annet som skulle uttales, og så visste hun ikke hvordan det skulle uttales. Og i det hun stoppa stoppe framfor hele klassen, og ikke kunne uttale, så ble hun flau når de andre så på henne. Og sannheten er den at det er nøyaktig det samme som skjer med oss voksne. Som gjør at vi voksne ikke tør å det som Gud ber oss om å gjøre. Fordi vi er redde for å bli flau. Men rett fra ham er en plass der det er uttrykt. Det må man faktisk stole på, at når jeg tar dette steket, så kommer faktiskt Gud med, altså. Så når jeg hørte at det, Vivian blev så så flau, så sa jeg til henne dette her. Vet du hva, Vivian? Når jeg var like gammel som deg, cirka på samme alder, da var jeg kjærlig femte klasse, så gjorde jeg også noe som meg. Jeg ble skikkelig, skikkelig flau. Og så fortalte jeg dette her, at jeg hadde hatt en engelstime, der jeg ble bedt å å stå opp og lese noe engelsk for en bok, og alt gikk helt fint til å komme til ordet. Et ord. Knife. Knife. Og det, det betyr kniv, sant? For når jeg leste, det jeg skulle lese var dette her, «I took my knife», som betyr «Jeg tog min kniv», bare som du vet det. I took my knife, men det jeg sa var dette, I took min knife. Og når hele klassen begynte å le, og til og med læreren stod og humret liksom bort i hjørnet, så hvis jeg kunne, så kunne jeg sunke ned gjennom gulvet og ikke komme tilbake igjen på tre måneder, så hadde jeg helt perfekt. Og for den fjerde og femte klassen så var det veldig, veldig dramatisk, og jeg... Og, og, og greier jo dette her, at jeg måtte fortelle dette her til Vivian, at det var så vondt, og det var så flau. Og jeg nekter faktisk å lese engelsk før klassen, i lang, lang tid etter det. Og så er det ganske greit å si det til dere, at i dag så leser jeg engelsk ut. Bare så dere vet det. Jeg har ikke kommet over det. Uh, og så er det greit å si, at tema har en vil så på engelsk. Prøv det. Det er så mange av kan gjøre men. men... Men det er litt fremmede ord liksom, som du ikke bruker til vanlig. Så jeg har hatt en hvilelse. Og jeg har stått fremført over 20.000 og snakket om noe som sekulariseres og delt vittnesbørn. Fremfor 20.000 i Amerika og sagt det på scenen. Og, og her er greia. Jeg har stått med et intervju. Der med var, det er intervju med TV-varet, sant? Om menighetsstrategi. Og jeg gjorde på engelsk, og det ble vis på en konferanse etterpå i Amerika med mange, mange pastorer. Og sannheten er den, det så jeg aldri komme. I hvert fall ikke den dagen jeg sa, jeg tok, jeg tok min knife. Og nå sier jeg ikke dette her for at det var så stort, det. og jeg sier heller ikke dette for å være eller for å oppheve meg selv i det hele dette her, for det er ikke det som er poenget med poenget dette her. Jeg har enda mange ting i mitt liv som jeg må jobba med. Og det har du også. Vi har alle områder i livet vårt som jobber. Men poenget er at vi alle kan ha opplevd å ha fart ting og livet som har vært smertefulle, som har satt oss til sies. Det kan Gud snu og gjøre til den største velsignelsen i livet hvis väl velger å oss på pottemarkene i pottemarkene sine hender. Om vi våger å oss på dreieskiver og la han forma vår liv. Du ser det at det som kan verka, som vårt største nederlag, kan i pottemarkene sine bli vår største styrke Det håp og til nytt liv for de vi har rundt oss. Nu kommer det opp på veggen her, skal du se det så kan verka som vårt störste nederlag kan i pottermarken sänna bli vår störste styrka till hopp och till nytt liv för de med oss. Vi säger det med respekt för mekan alla upplever ting, men kan alla hamna på plats i livet som bringer sår och som bringer smärta. Vi kan mista ting och mista noen runt oss som gör att det så akkurat nu verkar totalt meningslöst. Og det går an å forstå. Og da vil jeg si det, at med det samme, at Gud ikke først og fremst ønsker en relasjon med deg for å gjøre deg til hans glittrende suksesshistorie. Gud ønsker ikke at vi skal komme til pottemaken slik at han kan forforme seg og vise seg. Nei, nei, det er ikke det Gud ønsker. Gud ønsker først og fremst å gi deg den omsorgen den hvilen, den freden som du trenger akkurat der du er i livet i dag. Det er fan han ber deg komme. Ikke for å få deg til skinne, men for å dig, deg der du er i livet i dag. Per Arne Dahl, som er biskop og forfatter, han skriver i boket å si «Livet vil oss noe», og så skriver han dette her. «En ting vet dig. Det går ikke an å fortelle Gud at mye bra nok» uten samtidig har hans gensvar min nåde er nok for deg. Min nåde er nok for deg. Mann drog, ja, han Gud han vet om skuffelsene, han vet om fall och han vet om kamparna, vet kan med verkligt det, men det med gör inte mindre glad i oss vad det. Det var han som valde att elska först, sant? Det var han som valde och vällde dig. Och inte det du gjorde men deg. Det med må gjøre, er at vi må legge bak oss den negativen. Vi må slutte å lytte på anklageren. Vi må ikke samligne oss med andre, og så må vi våge å strekke oss fremover mot det som Gud virkelig har for oss. Paulus, som tidligere forfyllte de kristne, og vi de som trodde på Jesus. Han møtte selv Jesus på veien til Damaskus for å ta de kristne. Og da ble livet til Paulus totalt forvandlet. Han ble født på ny, han tog emot Jesus, og han fikk et helt nytt liv. Men Paulus måtte også innrømme at i det nye livet, så forfølte det gamle han enda. For han det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg Her. Og allikevel valgte Gud Paulus Det skriver skrive en tredjendel av det nye testamentet. Og allikevel valgte Gud til å bli, Paulus, å bli en av de viktigste meningsplanterne som har hatt. Og han valgte å gi Paulus masse i Bibeln. Og hvorfor er sånn? Jo, for de som Paulus erfarte med Gud, så det er ikke vårt forhold basert på våre prestasjoner om vi lykkes eller ikke. Men om vi virkelig kommer inn til Gud og ønsker en relasjon. Med vår feil, med vår mangler, med det negative og så videre. Vil vi legge oss i portmarkernes hendene, skal han gjøre det utroligeste ut av den klumpen. Han ønsker bare å vise sin kjærlighet tilbake. Form formås til det gode. Den samme Paul skriver i Filippa brevet dette. «Jeg mener ikke at jeg alltid nå nådd dette, eller at det alt folk folkfullkommen, men jeg jager frem for å gripe det, fordi jeg selv er grepen av Jesus.» Man andre ord, ja, det er enda ting i livet mitt som ikke sånde sånn det burde være. Men jeg lar det holde meg tilbake jeg legger det bak mig og så strekker jeg meg fremover. Og jeg kommer til pottemakeren. Og, og her er greia. Hvis vi det negative bli vår fokus, så er det akkurat det fienden ønsker. Hvis vi lar synden stoppe oss, så er det nøyaktig det fienden ønsker. Du ser det at det Bibelen viser oss at så lenge med er her på jorda, så vil fienden prøve å stjele, mørde og ødelegge oss og vår relation til Gud. Anklageren vil alltid ha noe anklagers for. Han vil alltid prøve å rive ned det som Gud har bygd opp i samme deg. Og måten tiden gjør dette her på, er at han vil prøve å minne oss om vår svakhet, og det som har gjort før i livet. Han sier, hvem er det du tror du er? Du kan ikke dette. Du kommer aldri til å overvinne den synden eller ble kvitt det. ditt. Nå sprak du igen. Hold deg heller i bakgrunnen, du. Nå må du bare ikke tro at du er noen, for det her kommer du aldri til klare. Nå falt du igjen. Og, og, og så tror du at du kan komme til Gud, liksom, sånn som så du er. Gud, han er jo heldig. Og det er ikke du. Hvem er det du tror du er? og finnes ytterst ønske. Jeg får deg til å lure, tror å tro at du ikke holder mål. Ikke er god nok for Gud. Og han ønsker å spre giften inn i tankene dine, slik at du går og tenker om deg selv, og til slutt stopper, og ikke kommer tilbake til pottemarkene sin hendene. Det vi må gjøre da, er at vi må våge å sette som man inte fyller den strömmen och börjar anklaga sig själv och tänka negativt om oss själv eller samlinga oss med andra men man har blicket fäst på tron såpass man står där och hämmar det Det är Kristus Jesus och tänka på det som han gjorde för oss men jeg må, som Paulus väl har sagt si detta jag tror ju mig själv att jag greper det men en ting det gör jag jag glömmer det som ligger bak och så sträcker jag mig efter det som ligger framan ja, jeg glemmer det som ligger bak, det negative, de fordømmende tankene, det onde synden og feilene, og så snur jeg ryggen til deg, og så velger jeg be om tilgivelse, og så strekker jeg meg fremover, og jeg strekker meg foran, og jeg jager frem mot mål mot en seiespris som Gud, for det høyere har kalt oss til i Kristus, Jesus. Amen. Er det mulig å få et bittelite sånn ut? Amen. Så bra, så bra. Jeg skal snart slutte med, så mange av dere vet, så har Kåne og Milena og meg tre barn. Og som foreldre, så ser vi at ungerne våre gjør feil. Og de har sine svakheter, sant? Men de vokser enda, sant? Og de lærer, og de har fremgang. Hvis noen skulle komme og spørre meg om jeg var fornøyd med mine barn, noe som i grunnen ville vært et ganske rart spørsmål å spørre, men, uh, men hvis du skulle komme til å spørre om jeg var fornøyd med mine tre barn, så er ikke det første jeg ville gjort laget en lange liste. Feil, mangle, svakhet. Nei, igjen nå. Og... Oi, oi, oi. Nei, jeg har ikke trengt å tenke to ganger, før jeg har sagt, vet du hva? Okay? Jeg er fornøyd. Jeg er superglad i det. Jeg elsker dem, og jeg vil ha gitt livet mitt for dem. Jeg vil ha lært meg ned for at de skal få lov til å vokse. De er morsomme, de er gode, de er flotte, og de er snelle, og de er flinke, og det er sånn cirka passivill noen gånger, som de skal være, og det har de gitt til mora. Og det er ikke sånn med skap til vær forskellige fyller liv oss og vi har. Og det sånne det er så Gud. Gud han kom ikke med en lang liste. Gud han sa jeg å nei nei nei, ro igjen. Nei nei Gud sa jeg, og så han snill. Og så er umson. Og så er han fantastisk. Og så er min. Og så han min. Og er, er det min familie. Og jeg vil ha lagt meg ned for de alle sammen. Og så ville jeg valgt å dø for dem, sånn de skulle få lov til å komme opp. Og det var akkurat det han gjorde. For han utvalgte deg, och ikke du han. Han valgte å elske deg, og ikke du han først. Nej, han var den som så deg først, og ikke du han først. Og derfor så kan Johannes skrive dette her. Men alle de som tok imot ham, den gang rettet blir Guds barn, ja, de som tror på hans navn. Og så fortsetter med i Galater brev 4. For dere, barn, har Gud sendt sin sønn ånds inn i våre hjerte og ånda ropet, Abba far, derfor er du ikke lenger Nei, du er en sønn. Og du är en datter, og du er en sønn, og du er en datter. Hvis du er en sønn og en datter av Gud, hva er du da? Ja, da er du en erving. Og er en erving? Jo, det er noe som du har blitt innsatt av Gud. For han valgte deg. Og han valgte deg til å bli en erving. Og akkurat sånn er det Gud tenker om deg. Han fokuserer ikke på de negative tingene. Han fokuserer ikke på fallene. Er du en barn du barn av Gud? så sier han, kom til meg. La meg få ta den biten. La meg få jobbe litt her med deg. Du er god. Ja, du er morsom. Du er snill. Han valgte deg først, for han elsket dig først. Om du har tatt imot Jesus i livet ditt, så må du ha veldig godt gitt det nå. Du er ikke lenger en slave. Da har du blitt innsatt av Gud. Da har du en avving av Gud. som leirene i pottmarkernes hånd, slik er dere i min hånd. En ny start handler ikke først og fremst om å ta seg i sammen. Det handler ikke om å sette seg et mål her, og så enda en gang misslykkes. Slik at det skaper avstand. Nei. En ny start med Gud handler om å tro at hans nåde er nock att han valde dig han såg dig först og han utvalte dig Slik att du ska få lov til å löpa akkurat där du er i lever om det handlar om att få tröst så kom till patmarkan om det handlar om att få stmär åt kom till patmarkan om det handler om helbredelse, om smerte, kom til portemakeren. Eller om det handler om rett slett, om du bare ska å være glad i sammen med Kom til portemakeren. Og la han forforme det som ingenting kan. Ingen andre kan. ett nytt liv. Amen. Skal vi ta så og be oss sammen, og vi Tack dig herre för att du valt att ge din enaste son herre. Och nu står at du ga, herre så tackar dig för du gjorde för du älskar oss herre, för att du hade sett oss hör herre og du hade en plan med våra liv herren. Du valt att ge det mest dyrebara Herre, ner för att vi ska släppa gå att tänka negativt tanker om oss själ, att vi ska släppa ha en klagan i öra herre och att vi ska släppa och gå runt och så leva halva i livet när du tänkte ett halva liv herre. Takk for Paulus sin ord, Herre. Hjelp oss til å leve liv der vi bare kaster bak oss de tingene, Herre, som har vært, og strekker oss frem mot det som du ønsker å oss. Herre, du kan, og du vil. Og det finns ingen grund i hele verden til å holde oss borte fra deg. Uansett om vi har fall eller vonde ting i livet, Herre, så står du med å åpne ham. Så ber vi for oss alle, Herre, at en ny start kanskje må være for noen av oss da, at man våger ta steg imot deg. At vi legger bak oss det negative som stjeler fokuset, og at vi snur fokuset inn på deg. Og våger komme akkurat som herren. Herre. med for at kan få komme, og så kan vi få legge av oss det som tynger synden som lett fanger oss, Herre. Og så kan vi med utholdenhet løpe det løpet, og fullføre det løpet som du har foran oss, Herre. Og så kan vi få lov til å sette blikket og feste det på med deg, Herre, du som er troens opphavsmann, du som er Jesus Kristus. Takk, Jesus, for din godhet. Amen. Amen.